Потім довго стояв під теплим небом коло порожньої траси, схожої на нічне метро. Так само безнадійно було навколо, так само довгими видавались хвилини, проведені тут. За перехрестям, на виїзді з міста була автобусна зупинка, старина панівечена невідомими подороженими. Стіни її було обмальовано чорними та червоними візерунками. Земляна підлога густа і дбайливо всіяна товченим склом. А з-під цегляної кладки росла темна трава, в якій ховалися ящерки та павуки. Я не наважився зайти всередину. Став у тінь, що падала від стіни, і чекав. Чекати довелось довго. Випадкові фури сунули на північ, лишаючи по собі пил та безнадії. А в зворотньому напрямку ніхто взагалі не їхав. Тінь поступово утікала мені з-під ніг. Я вже думав повертатись. Прикидав. Скільки це займе часу? І де тепер можуть бути мої друзі? Як раптом, звідкись із боку, із прибережніх очеретів та заплав, відчайдушно трублячи вихлопною трубою, на трасу вивелився кривавого кольору і карус. Перехняблено став на всі колеса, наче пес, що обтрушується після купання. Важко перевів подих, перемкнув швидкість і поповзом врушив до мене. Я завмер від несподіванки. Настільки це було неочікувано. Стояв і дивився на цей громізький транспортний засіб. Війний, пилом, обмачений кров'ю та мазутом. Автобус повільно підкотився до зупинки і заскрипівши усіма своїми частинами, зупинився. Відчинились двері. З автобусного нутра повіяло смертю і нікотином. Водій, голий по пояс і мокрий від задухи, витер піт із чола і крикнув: Наша, ну синок, їдеш?" "Їду", відповів я і ступив до салону. Вільних місць усередині не було. Автобус був заселений сонною, малорухливою публікою. Були тут жінки в бюстгальтерах та спортивних штанях, з яскравим макіяжем і довгими накладними нігтями. Були чоловіки з барсетками та наколками, теж у спортивних штанях і китайських красівках. Були діти в бейсболках та спортивних костюмах з битими та кастетами в руках. І всі вони спали або намагалися заснути. Тож уваги на мене ніхто не звернув. Над усім цим розривалася індійська музика, тріскотлива, наче зграє калібр, що літала салона намагаючись вирватися із солодкої душугуйки. Але музика нікому не заважала. Я прийшов в салоні, шукаючи вільне місце, не знайшов, повернувся до водія. Клобовець скло перед ним було рясно обклеєний православними іконками та завішаний варвистими сакральними штуками, які, очевидно, не давали цій машині кінцево розсипатися. Висіли тут плюшеві ведмеді, глиняні кістяки з поламаними ребрами, намиста з північних голів і вимту Манчестер Юнайтед. Скотчем до скла приліплені були порнокартинки, портрети Сталіна від відксерені зображені святого Франциска. А на панелі перед водієм припадали пилом подорожньої мапи, кілька гастлерів, якими він бив у салоні мук, ліхтарики, ножі зі слідами крові, яблука, з яких вирізали хребаки, і маленькі дерев'яні іконки з ликами великомучеників. Сам водій відсапувався, вчепившись однією рукою в кермо і тримаючи в іншій велику пляшку з водою. Що, синок?» – спитав. «Усе зайнято?» «Ага». «Постій зі мною, а то я теж засну». «Їм добре, попадали і сплять, а мені відповідати». «За що відповідати?» «За товар, синок, за товар!» – пояснив він мені як рідному. І переповів печальні речі. Були це комерсанти з Донбасу, цілі родини дрібних комерсантів. Два дні тому вони завантажились у Харкові товаром, спортивними костюмами, китайськими красівками та іншим гівном. І рушили додому, але не встигли від'їхати від міста, як автобус безнадійно зламався, з ходовою синок, з ходовою біда. Його ж останній раз ремонтували перед Московською олімпіадою. Першу ніч ночували на трасі. Водій повзав як вуш між колесами, а дрібні комерсанти виставили пости, пали до ранку багаття і співали під гітару. Їм це навіть подобалось. На ранок водій пішов до ближчого села і привіз звідти фермерів на тракторі. Фермери відтягли їх на залізничну станцію в депо. Там вони провели наступний день і ще одну ніч. Комерсанти вперто не спали, оберігаючи товар і співаючи під гітару. Лише раз збігли на вокзал купити бухла та нові струни. Водій таки дав лад ходовій, завантажив як міг комерсантів і продовжив гіркий шлях до рідних териконів. Натрапивши на скупчення коло мосту, не розгубився. І, зробивши чималий гак, якимись обхідними стежками через старі кладки перебрався на лівий берег. І тепер спинити його не могло вже нічого. Він так і сказав. Автобус виїхав на узгір'я і важко закашлявся. Попереду лежала широка сонячна долина з салатовими кукурудзними полями та золотими відолинками. Водій рішуче рушив уперед, вимкнув двигун і розслабився. Автобус сповзав униз, бо снігувала вина від необережних криків японських туристів. Вітер свистів, черкаючись об теплі боки. Жуки бились об лобове скло, ніби краплі травневого дощу. Ми летіли вниз, набираючи швидкість. А навколо над нами лунали голоси індійських співаків, віщуючи довгу радість та безборісну смерть. Скотившись на дно долини, автобус за інерцією вискочив на перший гарбок. І тут водій спробував увімкнути двигунок. Вікару струсинуло, почувався різкий скрегіт залізав-залізав і машина зупинилася. Водій розпачив, мовчав. Про щось питати його мені було незручно. Зрештою, він похилив голову на кермо і якось затих, час від часу здригаючись плечима. Спершу я подумав, що він плаче. По-своєму це було зворушливо. Проте, прислухавшись, зрозумів, що здригається він уже у вісні. Всі решта пасажирів і каруса привода теж спали. І ніхто навіть не думав охороняти товар. Я знову прийшов салоном і визирнув у вікно. Вітер легко таркався молодої кукурудзи. Тиша западала навколо. І сонце в'їдалось в долину, наче пляма жиру в полотно. Несподівано хтось торкнувся моєї руки. Я звернувся. В кінці салону були якісь фіранки. Темно-брунатні і давно не прані. Мені здавалося, що там, за фіранками, нічого немає що там стіна, ну або вікно, або щось таке. Але звідти висунулася рука, і легко вхопивши, потягла мене всередину. Я рушив уперед, і прослизнувши крізь невидимий вхід, опинився в невеликій кімнатці. Був це такий собі челаут, місце для медитації та любові. Келія населена духами і тінями. Стіни кімнати були завішені китайськими синтетичними килимами з дивними орнаментами та малюнками, на яких зображені були сцени полювання на оленів. Чіювання та привітання піонерами пекіна та товариша Мау. Попід стінами стояли два невеличкі диванчики, і на цих диванчиках сиділи три мурини і одна муринка. І на муринах були якісь біле спідні, а на муринці сіра спортивна білизна. Важкі намисти з черепами бовтались довкола її шиї, а в волоссі, замість гребеня, стримів ніж для розрізання паперу. На колінах у неї лежав термос. Очі муринів хижа спалахували в сутінках і жовтуваті білки горіли в темряві, наче бурштин. А Муринка дивилася мені просто в очі і, не відпускаючи руки, спитала. «Ти хто?» «А ти?» – запитав я, відчуваючи тепло на її долоні та важкість срібних перснів на її пальцях. «Я Кароліна», – сказала вона і несподівано прибрала руку. Один Мурин, зараз не мене, першепотів щось на вухо своєму сусіду, і той коротко засміявся. «Куди ти їдеш?» Знову запитала Кароліна, розглядаючи мене в напівтемряві. «Додому!» – відповів я. «А хто тебе там чекає?» Вона витягла ніж зі своєї зачіски і густе волосся розсипалось, ховаючи її очі. «Ніхто не чекає!» Кароліна теж засміялась. «Навіщо їхати туди, де тебе ніхто не чекає?» – спитала вона, дістаючи звідкись гранат і розрізаючи його навпіл. «Яка різниця?» – не зрозумів я. «Просто давно там не був. Тримай!» Вона просягла мені половину граната. Що ти будеш робити там, де тебе ніхто не чекає? Я ненадовго. Завтра поїду назад. Ти так боїшся туди повертатись? Кароліна знов засміялась, присмоктуючись до своєї половини граната. З чого ти взяла? Ти ще не встиг приїхати, а вже збираєшся назад. Ти боїшся. У мене справи, пояснив я їй. Не можу лишитися там надовше. Можеш, сказала вона, якщо захочеш. «Ні!» – незадоволено не повторив я. «Не можу!» «Думаю, ти так швидко тікаєш, оскільки забув усе, що з тобою було. Коли згадаєш, тобі буде не так просто звідти поїхати. Тримай!» І простягла мені гарнятко, наливши туди щось із термоса. Напій пахнув корицею та валерьянкою. Я спробував. Смак був терпкий і гострий. Я випив усе. Мене відразу вирубало». Навколо аеродрому лежали пшеничні поля. Ближче до злітної смуги росли яскраво ядучі квіти, над якими, мов би, над трупами тягуче зависали оси. Зранку сонце прогрівало асфальт і сушило траву, що прибивалося скрізь бетонні плити. Збоку, над будкою диспетчера, рвалося на вітрі полотнища прапорів. Далі, за будівле адміністрації, тяглися дерева, оплетені повутиною і запалені гострим ранковим світлом. У пшеничних полях ховалися дивні протяги. Наче тварини, які щоночі виходили із моруку на зеленій вогні диспетчерської, а вранці знову забрідали між стебел і ховалися від пекучого червневого сонця. Прогріваючись, асфальт відбивав сонячне світло, засліплюючи птахів, що пролітало над злітною смугою. Біля огорожі стояли бензовози, пара тягачів і темніли порожні гаражі, з яких солодко тягло застояною водою та мастилом. За якийсь час з'явилися механіки. Перевдяглися у чорні діляві комбінезони і починали кипатися у своїх машинах. Над аеродромом нависало небо раннього червня. Розгарталося під вітром, мов щойно випрані простирадла. Лунки підіймалися і опадало вниз, таркаючись асфальта. В один і той самий час, близько восьмий, в повітрі з'являлося, поступово накочуючись і вивалюючись із атмосферних глибин, натруджене тарахтіння двигуна. Сам літак за сонцем ще не було видно. Але тінь його вже мчала пшеничними полями, розлякуючи птахів та лисиць. Небесна поверхня розколювалася, як порцеляна, і впевнено, йдучи на посадку, вгорі над стриженими головами механіків гордо пролітав старий добрий Ан-2, кукурудзіник-убивця. Гордість радянської авіації. Оглушуючи ранок своїм допотопним двигуном, він розвертався над сонним містечком, будячи його з легкої примарного літнього сну. Пілоти розглядали сільськогосподарські угіддя, поля, густо палиті сонячним медом, свіжу зелень балок та залізничних насипів, золото річкового піску й столове срібло крайдяних узбереж. Місто лишалось позаду з заводськими турбінами та залізницею. Літак ішов на посадку, світло заливало кабіну й холодно сяло на металі. Машина прокочувалася з літною смугою, підстрибуючи тугими колесами на потрісканому асфальті. Пілоти зіскакували на землю і допомагали вантажникам витягати великі брезентові мішки з обласною та республіканською пресою, листами та бандеролями, а вивантаживши, йшли до будівель, лишивши вітак нагріватися на сонці. Ми з друзями жили по той бік пшеничних полів, на околиці, у білих панельних будинках, навколо яких росли високі сосни. Надвечір ми вибиралися зі свого району, брили пшеницею, хаваючись від випадкових автівок, Перебіжками рухались уздовж паркану, залягали в запиленій траві і розглядали літальні апарати. Ан-2 з його суцільним металевим фюзеляжем і полотняною обшивкою крил здавався нам потайбічною машиною, на якій прилетіли демони, аби пропалити небо над нами бензином і свинцем. Вісники богів сиділи в його нутрі, а потужний гвинт розбивав небесну кригу і гнав у та тополинний пух. Ми повертались додому вже поночі. Брили крізь супку гарячу пшеницю, думаючи про авіацію. Всі ми хотіли стати пілотами. Більшість із нас стали лузерами. Час від часу мені сняться авіатори. Кожного разу вони здійснюють вимушену посадку десь посеред пшеничних полів. Їхні літаки важко вганяються в густу пшеницю, полотняна обшивка лунка тріскає в червоному надвечір'ї. Стеблі пшениці намотуються на шасі, і літальні апарати намертво вгрузають в чорний пересохлий ґрунт. Пілоти вивалюються з пекучих салонів, падають у пшеницю, яка відразу ж обліпляє їм ноги. Встають і намагаються щось розгледіти на обрії. Проте на обрії немає нічого, крім пшеничних полів. Вони тягнуться безкінечно, і вирватися із них справа безнадійна. Авіатори кидають свої апарати, що поступово охолоджуються у вечірніх сутінках, і рухаються на захід, за сонцем, що швидко згасає. Стебло високі і непролазні. Пілоти важко прибивають собі шлях. Продавлюють невидиму стіну перед собою, не маючи жодного шансу кудись вийти. На них шкіряні шоломи з окулярами, на руках важкі рукавиці, а позаду них тягнуться розкриті парашути, які вони чомусь не бажають відчепити, тягнучи за собою ніби довгі й важкі каркадилічі хвости. Зкинувся я від злагодженої роботи двигуна. На диванах поруч зі мною спали троє муринів. Кароліни не було. Я визронув у салон. Було вже досить пізно. Праворуч за вікном червоними спалахами розливалося вечірнє сонце. Котра година цікава. Я підійшов до одного з комерсантів, що мирно спав. Взяв його руку, подивився на годинник. Пів на десято. Чорт, подумав я. Невже проспав? І пішов до водія. Той привітався зі мною, як зі старим другом, не відриваючи очей від траси Я подивився за вікно Десь зараз мав бути поворот Але якщо не повертати, а рухатися прямо То за пару кілометрів буде саме те місце, куди мені потрібно Проте на повороті водій прогальмував Батя, ну що?» – сказав я йому «Давай, підкинь мене до заправки, тут пару кілометрів» «Це на горі?» – перепитав водій «Ага» «Коловишки?» «Ну» «Ні» Мов він. «Ми повертаємо». «Почекай», – почав я торгуватися. «У тебе там із ходовою щось, а у мого брата майстерні. Він тобі капітальний ремонт зробить». Синок. сказав на це водій твердо і переконувало, – «там місто, а нам до міста не можна. У нас товар». Я вийшов з автобуса. Сонце зайшло, відразу стало похолодно. Натягнув куртку і рушив трасою. Хвилин за двадцять дійшов до заправки. Поруч темний вік на станції техобслуговування. Світло ніде не горіло. Цікаво. Де коче, Подумав я. Підійшов до заправки. Всюди було темно і порожне. На дверях станції висів замок. Вирішив зачекати. Зайшов за будівку. Там посеред трави і кущів малини стояв вагончик, в якому жив коче. За ним віднілись кілька старих розбитих автомобілів. Вагончик був теж зачинений. В сутінках я підійшов до відірваної кабіни Камаза, близько середини, скинув красивки. У горі висів місяць. Поруч охолоджувалась траса. Прямо переді мною в долині лежало місто, в якому я народився і виріс. Я взяв рюкзак, поклав під голову і заснув.